Не серед добропорядних українців, а серед цих богемних космополітів, що є невичерпним резервуаром, з якого рекрутують своє поповнення підривні елементи. Та ви вже самі собі відповіли, пане Осавуле. Уявіть собі, що я стою перед громадою підданих українців Української Православної Церкви Київської Патріархати і починаю проповідувати нове вчення. Що вони зі мною зроблять? «Каменують», – сміючись сказав Осавул. «Правильно», – серйозно сказав Назарій. «Каменують замість того, аби розіп'яти. Тому я йду до тих, котрі можуть розіп'яти». «Та я мав на увазі моральне каменування», – далі сміявся Осавул. «А розіп'ятим ви хотіли би бути насправді, судячи з минулорічного походу на це цино з добовим хрестом на плечах». «То був...» Перформенс під назвою «Пророк несе хрест», – не знітився Назарій. прелюдія до великого розп'яття. «А, то ви теж мистець», – розчаровано протягнув Саул. «Так би сказали, то пророк, нове вчення, месіянство». «Я не стидаюсь мистецтва», – вперто провадив своє Назарій, « але я несу нову заповідь. Іні світла називається». «Назва як для екзистенційної поеми, так нічого», – сказав Саул. Але в чому суть ваше вчення нового, як ви стверджуєте?» «Я не знаю», – чесно зізнався Назарій. «Не треба лише питати, що в такому разі я проповідую». «Чому не треба?» – весело запитав Саул. «Якраз я хотів про це запитати». «Ще не прийшов час для відповіді» поважно відповів Назарій, але я вже відкрив для себе і для людства одну заповідь. «Першу?» – спитав Савул. «Ні, останню, десяту», – сказав Назарій. «Вона явилась мені тоді, коли ваші башебузуки мені печінки відбивали». «То може, – стурбовано спитав Савул: вас ще дев'ять разів дати до них, аби решта дев'ять заповідей вам відкрилися?» Ні, дякую, чемно відмовився Назарій. Тоді дозвольте поцікавитись, нагнувся вперед Савул, як звучить наша есенбіцька заповідь Назарія Саваотовича Кравченка. Назарій, сьорбаючи чай з ротом повним печива і шоколаду, сказав «Будь в свободі!» Сторож-людинця що мусить чинити сторож-звіринця, коли один з його підопічних звірюк перестає коритись, а починає бунтувати? А, панове старшини, запитував голова Служби національної безпеки України генерал-полковник Марко Пекельний своїх підлеглих, полковника Святослава Онуковича та Осавула Матвія Матвійчука, які сиділи навпроти у його київському кабінеті. Ясна річ, пане генерал-полковнику, відповів полковник Онукович. До предків його у пеклу, він раптом осікся, згадавши, який прямий стосунок має пан генерал до згаданого похмурого місця. Правильно, Славку, його відправляють у пекло. У його звіри не пекло, а якщо це не звіра людина, хитро спитав генерал. І додав, звичайно, я маю на увазі, що це людина в біологічному сенсі, а по суті, звірина. Куди такого відправляємо? У пекло, е, пане генерале, пробилькотів Онукович. Адвію, ну, маза світи ерудицію, звернувся генерал до Осавола Матвійчука. Гаразд, пане генерале, став Осавол. «Хлопці!» – посміхнувся генерал і зняв свої задимлені аристократичні окуляри. «Давайте без службізму. Розмова у нас буде майже приятельська, така трохи абстрактна на теми філософії, моралі, мистецтва, без жодної політики. Тому звертайтесь до мене просто. Марко Лаврентійович». «Гаразд, пане Ген... Марко Лаврентійовичу», – сказав Осавул. Пекло це місце для померлих християн, тобто нечемних християн. А якщо ми відправляємо до родичів мусульманина, то він потрапляє в Джаганем до Ібліса. Коли ж стомлюється від життя єврей, то на нього чекає пряма дорога в Шеол Ад, де править безжалісний веліал.